poco fa abbiamo in collegamento sulle frequenze di Radio Onda Rossa una compagna della rete Campagna e Lotta una voce che insomma già eh, conoscete su queste frequenze benvenuta ancora una volta a Silenzio Assordante. Grazie a voi ciao a tutte e tutti. Allora insomma Partiamo un po' dai fatti più recenti, eh, abbiamo già accennato eh, all'arresto avvenuto nel ghetto di Borgo Mezzanone, ti chiederei insomma di fare una veloce eh, carrellata che riguarda questo episodio in sé, partendo insomma da, dalla visione che eh, le veline della questura volevano semplicemente dare a tutte e tutti quanti e poi quello che è uscito fuori e che effetto avuto. Sì, ehm, a quanto pare il primo a dare la notizia che è stata taciuta inizialmente da, dalla stampa dai media è stato Matteo Salvini il sabato 6 ottobre, cioè all'indomani, dei fatti annunciando appunto l'aggressione presunta ai danni uh, dei due poliziotti che avevano appunto inseguito una, una persona a bordo di un'automobile no, un che non si è fermata all'ALT, eh, inseguimento che poi è finito appunto sulla pista adiacente al Cara di Borgo Mezzanone e che è un, diciamo, un grosso, una grossa baraccopoli al momento. Il lunedì, lunedì successivo quindi parliamo dell'otto. Nel pomeriggio il Sindacato Autonomo di Polizia Nazionale esce con una nota diramata da tutta la stampa e ehm, presa alla lettera in cui si riprende appunto la versione di Salvini e ehm, si eh, sostiene che eh, un gruppo di circa 50 richiedenti sì, asilo, migranti, poi ovviamente le distinzioni sono diventate eh, sempre più fantasiose, eh, si è scagliato contro i due agenti che eh, cercavano di arrestare il malcapitato. Eh, questa versione è stata poi smentita dai video girati dalle persone presenti durante le fasi dell'arresto e eh, quindi appunto la pubblicazione di diversi video sia dalla pagina Facebook del Comitato Lavoratori delle Campagne che sul sito di una testata online eh, hanno fatto emergere una versione diversa dei fatti in cui non c'è alcuna traccia di un'aggressione, bensì appunto le proteste di decine di persone contro eh, un'operazione un di polizia, un arresto evidentemente particolarmente brutale tant'è che poi si conclude questo arresto con l'immagine eh, di Omar Giallo eh, ammanettato alla ruota posteriore della macchina della polizia stradale. Questo, eh, questa notizia è stata poi ripresa da quasi tutti i giornali ma da molte testate anche nazionali, evidentemente anche in imbarazzo per non avere in qualche modo approfondito la, la versione del SAP, è stata d'altra parte anche cavalcata eh, dal Ministro dell'Interno stesso e dal suo partito per invocare la prima applicazione del decreto Salvini che è stata annunciata appunto nella giornata di mercoledì scorso con la revoca re della protezione internazionale per l'arrestato che nel frattempo era stato effettivamente condannato dopo un processo indirettissimo per resistenza all'arresto ma allo stesso tempo assolto dalle accuse eh, di aggressione. Quindi diciamo ex decreto Salvini, eh, con una condanna in primo grado, appunto è possibile sospendere la protezione eh, internazionale, cosa che parrebbe sia avvenuta, anche se poi anche da fonti giornalistiche non è chiaro perché eh, sia la Questura che eh, la Commissione territoriale di Foggia si rifiutano di commentare sull'accaduto e eh, appunto nonostante l'assoluzione dalle accuse di, di aggressione dell'imputato nonostante i video eh, mh, sia il SAP che la questura di Foggia e anche la procura continuano a sostenere in qualche modo la tesi dell'aggressione dovendo ovviamente in qualche modo fare quadrato con eh, le forze dell'ordine e il sindacato di polizia sindacato di polizia che ricordiamolo ha dei legami piuttosto evidenti e forti con il partito del Ministro dell'Interno, tant'è che il suo ex segretario siede eh, al momento in Parlamento proprio eh, come deputato della Lega Nord. Okay, questi, allora, sono più o meno questi sono più o meno i fatti e andiamo un po' per eh, diversi passaggi. Allora, Innanzitutto Eh, questo risalto mediatico che ha avuto anche diciamo eh, la storia raccontata da chi poi ha subito l'attacco delle, delle forze dell'ordine. E, tra l'altro insomma eh, esce da testate giornalistiche che hanno sempre criminalizzato la, la lotta di chi sta nelle campagne salvo eh, di fronte a tragedie su cui si poteva insomma eh, romanzare e tra l'altro attaccando anche pesantemente la presenza solidale al fianco di, di chi lotta nelle campagne quindi eh, in questo caso invece forse non si sono resi conto che si trattava delle stesse persone, eh, com come dire, a prendere parola su sull'accaduto. Sicuramente avviene da parte di alcune testate giornalistiche anche in chiave, come dire, anti salviniana vista dall'opposizione, da un'opposizione dall da un che ambisce al potere e eh, Un, un fatto che insomma eh, risulta abbastanza chiaro è che questa volta esce la verità eh, perché ci sono delle relazioni reali, questa volta esce eh, c'è la possibilità di far uscire insomma, eh, la voce diretta eh, delle persone coinvolte nel, nell'accaduto solo perché c'è un percorso di solidarietà che va avanti da tempo. Certo, questo indubbio sono piuttosto d'accordo con la tua analisi, cioè con il fatto che sicuramente in parte eh, la versione alternativa dei fatti, cioè quella vera, è stata ripresa per eh, diciamo, motivi diciamo, di esperienza politica, cioè ovviamente in chiave esclusivamente antisalviniana, d'altra parte penso anche che come dire, la forma video in sé e eh, la particolare natura diciamo eclatante delle immagini, per come le vede il mainstream, abbiano fatto gola a, no, ai professionisti dell'informazione che poi appunto si nutrono e ci nutrono di sensazionalismo, quindi sicuramente ecco, il fatto che ci fossero delle immagini forti gli ha a pubblicare perché pensavano in questo modo di come dire guadagnarsi degli ascolti e comunque un'immagine sensazionale quella di un uomo nero con la faccia stravolta legato ammanettato alla ruota di una macchina della polizia così come è quella di un poliziotto sporco di merda dalla testa ai piedi e lui altrettanto stravolto ecco quindi penso che ci sia anche questo elemento eh, da tenere in conto, dopodiché ehm, c'è stato comunque un eh, ritorno di criminalizzazione soprattutto da, pa da parte del sindacato di polizia contro appunto il comitato lavoratori delle campagne, la rete campagne in lotta nel momento in cui si sostiene non soltanto appunto che poi i video siano stati manipolati, che siano stati tagliati e quindi in qualche modo la malafede in quello che, che viene mostrato, cosa assolutamente falsa, ma ehm, anche sostenendo che in realtà diciamo, le posizioni eh, nostre, le posizioni del Comitato sono in qualche modo mh, strumentali e strumentalmente si difendono i migranti, cito testualmente le ultime dichiarazioni del SAP. Per interessi personali che non si capisce bene quali dovrebbero essere un po' sempre la solita accusa, diciamo, del boldrinismo. No? C'è la sinistra ben pensante che diciamo, specula sull'accoglienza in qualche modo. Questo Infatti, non che non gestite neanche un centro d'accoglienza, ma non, non si capisce questa <ride> cosa. E, però, a parte, insomma, eh, la polizia che fa il, il suo mestiere, e che poi, appunto, tra l'altro, eh, viene. Eh, appunto la verità purtroppo non è né dentro i tribunali eh, come raccontano determinate vicende anche vicine ma eh, spesso insomma eh, andrebbe un po' più ascoltata la voce di chi viene tenuto isolato volutamente eh, viene e eh, eh, su cui appunto si accendono i riflettori solo di fronte episodi eclatanti di fatto eh, c'è eh, sicuramente qualcosa di particolare ovvero che Eh, di fronte alla violenza della polizia le persone che vivono in una stessa condizione e che eh, purtroppo si trovano a doversi spalleggiare tra, tra l'altro in situazioni abbastanza difficili scelgono quantomeno mh, di prendere parola, di dire eh, di lasciarlo stare e hanno quantomeno una reazione che eh, Eh, sempre più eh, viene sempre più dimenticata da gran parte della popolazione di questo paese ovvero prendere come dire prendere posizione eh, di fronte a robe abominevoli che eh, succedono purtroppo nel quotidiano nelle strade di tutto il paese si tratta di persone che insomma purtroppo hanno Uh, l'abitudine a dover uh, frequentare le questure a subire abusi um, muri burocratici ma muri an anche fisici e ehm, che eh, tra l'altro insomma anche eh, sul clima estivo penso proprio con te ne abbiamo provato a parlare però parliamo un pochetto di eh, come va inserito questo eh, controllo di polizia sulle strade del Foggiano nel, nel clima che si respira là più o meno da, eh, da quando ci sono state le, le stragi in strada sì esatto esatto Eh, appunto, diciamo che l'episodio di venerdì è uno dei tanti mh, di, come dire, poliziesco, se vogliamo, rispetto alla reazione dello Stato che doveva in qualche modo mostrare i muscoli dopo gli incidenti, anche qui appunto, su cui si è fatta grande speculazione, gli incidenti di questo estate in cui sono morti in totale 16 persone, 16 lavoratori e appunto che hanno determinato una reazione repressiva degli apparati statali che essenzialmente si è accanita contro chiunque eh, mh, venga mh, identificato alla guida di un veicolo e abbia la pelle nera, è un po' questo il leitmotiv del, di tutti i fermi di polizia Uh, avvenuti su strada del, del, degli ultimi mesi, degli ultimi due mesi, anche di prima ovviamente, ma appunto questo tipo di processo si è intensificato. Ricordiamo dall'altra parte che ovviamente chi vive neghetti, specialmente chi è regolare, ma non solo, ha, spesso non ha altra possibilità se non quella di uh, dire, uh, mettersi alla guida di mezzi eh, privi dei necessari documenti eh, di mettersi alla guida senza avere essere titolare di patente per tutti i motivi che possiamo benissimo immaginare, non credo sia il caso di specificare qui e che quindi appunto questo poi determini delle situazioni paradossali in cui ci si trova persone in carcere per ricettazione che semplicemente appunto non hanno altra uh, maniera di potersi spostare da luoghi, luoghi in cui vivono che sono uh, inabissati dentro alle campagne, le campagne di una provincia come quella di Foggia che è sterminata e quindi appunto poi subiscono questo tipo di, di repressione. Questa è una storia comunissima per uh, Uh, tutti quelli che vivono nei ghetti e, e, e i risultati sono appunto poi questi quindi diciamo che eh, l'esasperazione che emerge dalle immagini che abbiamo visto è anche eh, il frutto di questo tipo di dinamiche e da, della consapevolezza appunto come dicevi tu dell'abitudine che le persone hanno ad avere a che fare uh, con, con una repressione di stampo assolutamente eh, completamente razzista. Allora, ascolta, ehm, dato che insomma è stato preso come occasione per eh, per decretare questo primo caso di revoca di protezione internazionale, e quindi anche la conseguente espulsione eh, di di questa persona eh, Magari sarebbe l'occasione anche per fare un discorso eh, relativo a quello che viviamo eh, ogni giorno anche qua a Roma quando ci organizziamo con persone che eh, tra l'altro hanno questo problema rispetto alla regolarizzazione sul territorio e dove insomma il reato di resistenza... Mm, è un reato che viene pesantemente, eh, come dire, ha delle ricadute pesanti in termini penali ma è eh, abbastanza abituale che viene dato a chiunque, insomma viene fermato nel contesto di una manifestazione al di là di fatti eh, specifici penso che sia qualcosa che debba un po' allarmare tutte e tutti quanti dato che eh, le denunce eh, fioccano eh, ogni volta che si scende in strada eh, e magari nel caso anche dello sfratto che c'è stato di recente qua a Roma dove eh, anche nei confronti dei compagni eh, il, il reato contestato era quello di resistenza ecco magari per qualcuno l'epilogo eh, non è eh, soltanto sul Sul penale quindi da guardare nelle, eh, nel contesto delle aule del tribunale ma eh, anche degli effetti abbastanza pesanti sulla possibilità insomma di, mh, di, di esistere su questo territorio allora Bene. a questo proposito insomma ti chiederei un, un pochetto di, di dirci Eh, di fronte alla lotta che continua in quel contesto eh, dove le persone continuano a rivendicare una posizione regolare sul territorio e da qui anche legata a tutto il resto, qual è eh, la situazione al giorno d'oggi, qual è l'atteggiamento della questura di Foggia, qual è, eh, quali sono gli scogli che eh, devono affrontare le persone che lavorano in campagna? Sì, essenzialmente diciamo ovviamente siamo in una fase come dire anche un po' di confusione perché l'approvazione del decreto molto probabilmente andrà a mutare in peggio chiaramente eh, le dinamiche insomma i rapporti tra le persone che appunto vivono queste realtà e questi contesti e la questura Perché, perché si restringono in maniera netta le possibilità di regolarizzazione che erano state strappate attraverso anni di lotte, strappate e mantenute ovviamente perché non è mai una conquista definitiva e che però appunto adesso diciamo, eh, subiranno molto probabilmente se non un arresto, una significativa diminuzione, segnalo che in realtà Il problema non è soltanto o addirittura in alcuni casi non tanto la questura, non per diciamo, eh, voler assolvere eh, le forze dell'ordine, ma eh, la commissione territoriale per l'asilo ha delle responsabilità enormi che sono ovviamente il frutto di un preciso orientamento politico che viene direttamente dal governo, per cui persone che hanno profili eh, assolutamente compatibili con una PUR da un punto di vista nostro eh, eh, assolutamente insufficiente anche schifosa, no protezione internazionale come l'unico canale per potersi regolarizzare in Italia, almeno fino ad oggi. Eh, però appunto anche secondo i parametri già eh, molto limitanti della protezione internazionale per come è stata applicata in questi anni la commissione territoriale di Foggia come molte altre hanno sempre di più ristretto, penso soprattutto ma non solo ma soprattutto al caso delle donne e delle ragazze nigeriane a cui è stata sempre sistematicamente negata eh, la protezione anche di fronte appunto a casi eclatanti, tutto ciò perché eh, soprattutto nel caso di chi si prostituisce da eh, un debito e quindi è sfruttata e ricattata, eh, si aggiunge il ricatto istituzionale, eh, quello che era già proprio dell'articolo 18 e quindi il fatto di dover necessariamente denunciare i propri sfruttatori e dovere sottostare poi ad un, ad un, ad un percorso diciamo, di contenimento e riabilitazione anche su un piano morale che ovviamente non è appetibile per nessuna eh, ed è anche rischioso in molti casi. Quindi, eh, punto, diciamo, ci sono molti fronti su cui uh, dare battaglia e uh, chiaramente diciamo l'origine poi di tutto questo uh, è uh, è quella governativa, no, e non soltanto ovviamente anche a livello europeo ci sono delle grosse responsabilità, però insomma mh, organizzare una lotta, riorganizzare una lotta in questo momento significa necessariamente guardare uh, a quel piano, eh. Perché, perché gli spazi di negoziato sul locale si sono ulteriormente ristretti. Eh, ne approfitto oh, mentre parlo di locale per segnalarvi una notizia che è uscita da poco e che dice che due parlamentari della Lega Nord, tra cui appunto quel Tonelli che è stato anche il segretario del SAP, incontreranno i due poliziotti e il questore di Foggia lunedì. Quindi continua ecco la speculazione eh, su, su questa faccenda. Allora il clima eh, deve essere sicuramente abbastanza teso, se non sbaglio insomma la stagione di raccolta del pomodoro mh, dovrebbe essere terminata, giusto? Sì. E, eh, rispetto a questi, questi ghetti, questi insediamenti informali, qual è il progetto dello Stato? Perché... Mi sembra che insomma questo mh, carico che si mette su questo episodio sia anche legato ai progetti che ci sono rispetto l'esistenza o meno di questi ghetti. Guarda, è ambigua la cosa perché perché si può trasformare politicamente in un boomerang se tu pensi a un insediamento come quello di Borgomezzanone dove attualmente ci sono diversi edifici in muratura, sicuramente centinaia e centinaia di persone, per cui pensare ad uno sgombero di eh, un luogo del genere, diciamo, è complicato da un punto di vista proprio, diciamo, militare, logistico, no? Mm. Sicuramente questo serve a criminalizzare, no? a isolare, a rendere più, sempre più distinto e, e appunto ghettizzato, marginalizzato un luogo uh, come quello, come tutti gli altri insomma, simili uh, che costellano la provincia di Foggia e l'Italia, mm, se poi effettivamente ciò si tradurrà in azioni di forza eh, generalizzate eh, rimane da vedere perché appunto eh, forse è rischioso sicuramente di tutti eh, i piani sbandierati eh, negli scorsi mesi e anni appunto la creazione delle eh, eufemisticamente chiamate foresterie per l'accoglienza dei, dei lavoratori stagionali Eh, è eh, una chimera se non appunto per quella che già esiste, che è eh, casa Sankara, di cui abbiamo anche scritto recentemente, cioè l'unica operazione che è andata in porto è, que in porto è quella dell'ampliamento appunto di un uh, campo di lavoro già esistente nel comune di San Severo uh, a discapito di un altro campo di lavoro che dovrebbe essere sgomberato. Quindi cioè, gli unici annunci di sgombero al momento riguardano delle strutture già in gestione alla Regione Puglia uh, attraverso cooperative e chi più ne ha più ne metta, quindi di fatto appunto c'è una missione del loro stesso fallimento, ma che il fallimento ovviamente è politicamente utile, politicamente spediente se non altro, diciamo per distribuire reddito sempre alle solite persone e controllare sempre meglio, sempre di più. Uh, per il resto diciamo gli altri comuni su cui dovrebbero sorgere queste fantomatiche foresterie, Per il momento non hanno dato segnali mh, concreti, ecco, c'è sempre un po' un braccio di ferro eh, su questo punto. Mh, non, eh, certamente l'inverno è la stagione migliore per fare operazioni di sgombero e trasferimento, eh, dato che i numeri un po' scendono eh, sicuramente, però ecco mh, ripeto appunto gli annunci al momento riguardano esclusivamente la zona di San Severo e appunto strutture già in gestione agli apparati istituzionali allora ascolta abbiamo parlato insomma lungamente di quella che sono di quella che è la repressione quotidiana che colpisce le persone che vivono nei ghetti e in apertura insomma avevamo anche accennato all'occhio nel ciclone in questa è stata inserita la rete campagna e lotta con il SAP e le sue dichiarazioni ehm, tempo fa in merito a un altro processo che riguardava alcune solidali con chi eh, lotta nella piana di Gioia Tauro, si è fatto riferimento anche a un processo che dovrebbe aprirsi a Foggia proprio nei confronti dei compagne e compagne, non so se ce ne vuoi parlare. Che essenzialmente inizia lunedì un processo d'appello contro i decreti penali di condanna comminati. Uh, contro sei persone, sei compagni e compagni presenti a uh, una mobilitazione il 6 febbraio 2017 davanti alla questura di Foggia in contemporanea con uh, mobilitazioni analoghe in diverse parti d'Italia tra cui appunto la citata San Ferdinando Piana di Gioia Tauro Eh, nell'ambito di una piattaforma di lotta che diciamo, mirava a scardinare il regime dei confini e quindi anche a combattere lo sfruttamento mm, al momento ecco, non ti so dare ulteriori elementi su questo processo che appunto dovrà iniziare posso dire che mm, altri, altri dispositivi analoghi Ehm, combinati per la mobilitazione che ci fu a Foggia contro la visita di Salvini nel 2014, se non sbaglio sono stati revocati in fase di appello dal Tribunale, almeno per una parte dei, degli imputati che hanno deciso eh, di procedere con rito abbreviato, quindi Diciamo, questo ci fa, tra molte virgolette, sperare, ecco, cioè, se non altro, senza nessuna glorificazione della giustizia dei tribunali, ovviamente. Eh, ma qual è il fatto che viene contestato? In questo caso è un autorizzato. Ok, ok. No, perché in eh, tanti casi in merito proprio alla lotta eh, viene contestato spesso l'interruzione di pubblico servizio in merito a blocchi che vengono fatti e eh, anche qui c'è un peggioramento normativo abbastanza pesante che eh, dovrebbe riguardare proprio i blocchi stradali e eh, un po' quello che, che mi fa pensare è che eh, se continuiamo insomma su, sulla strada Del, del consentito, questo consentito si stringe sempre notevolmente eh, ovviamente eh, spetta un po' a tutte e tutti quanti eh, provare a rimarcare alcune pratiche alla base delle lotte come appunto eh, cortei spontanei, eh, blocchi picchetti, eh, di fronte ad attacchi abbastanza pesanti che prevedono anche pene abbastanza Appunto, non leggere, eh, provare eh, a continuare sulla strada eh, della lotta con, mettendo in campo queste pratiche non fare un passo indietro è un po' quello che eh, spetterebbe a noi eh, tutti in questo momento di attacco frontale dove mh, la repressione è piuttosto ecco, preventiva, eh, diciamo che si vuole in questo caso insomma, scongiurare e anche in qualche modo spaventare chi sceglie eh, di unirsi alla lotta di, di chi è isolato di chi mh, non deve avere voce in capitolo sulla propria esistenza eh, con diverse maniere insomma la pena pecuniaria eh, pesa sulla vita di tutti, di tutti noi eh, altri, altri modi come i fogli di via o come tante denunce che eh, Compaiono, ogni qualvolta si esce in strada è un in modo insomma per eh, mettere il fiato sul collo e quantomeno spaventare eh, chi è intenzionato a lottare quindi insomma da qui eh, ovviamente un abbraccio forte a chi dovrà per forza andare al tribunale di Foggia per questo procedimento ovviamente seguiremo anche eh, questa, questa faccenda dalle frequenze di Radio Onda Rossa Grazie, sì una battuta al volo su questo per dire ovviamente il decreto penale di condanna è un dispositivo di legge che risale uh, al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, no? cioè, il famosissimo codice Rocco ma è abrogato, quindi cioè, ci sono diciamo strumenti repressivi nuovi ma ci sono strumenti repressivi di antica data che sono sempre in auge, che comunque diciamo sono stati tenuti un po' sotto traccia eh, nel momento in cui diciamo, le lotte erano più forti ma che vengono rispolverati soprattutto in un momento di, di magari maggiore debolezza eh, appunto della, della lotta su, su, su, su scala, come dire, su grande scala e eh, appunto poi lo stesso blocco stradale mi pare di aver letto recentemente è stato depenalizzato soltanto nel 1999 quindi insomma, si ritorna ad uno Stato non così appunto lontano nel tempo neanche eh, in questo caso non possiamo mai dare per scontato eh, di essere arrivate appunto eh, da qualche parte dobbiamo riprenderci e, e, e mantenere quello che ci siamo guadagnate con le lotte va benissimo noi ti mandiamo un abbraccio forte un abbraccio insomma a chi lotta eh, insieme a voi e ci risentiamo presto Un abbraccio a voi, a presto. Ciao.